Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri, care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, străteau biruitorii fiarei a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise Robului Dumnezeu și cântarea mielului, și ziceau: Mar și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, puternice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești scând, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta. Pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul Cortului Mărturiei. Și din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați în incurat, strălucitor. Și erau încinși în jurul pietului cu brâie de aur. Și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur.